през седемте езера. Веднъж пак пътувахме с нашия обичан учител през седемте езера, като минавахме през езерото на чистотата. Там на високите поляни изпълнихме паневритмията, след което слязохме до самото езеро. Учителят каза Светът е пълен с учени хора, които приличат на натоварени коне. Това не са учени. Признанието най-първо се започва с един процес на пречистване. Иначе не може да има знание. От хиляди години хората са живеели неправилно и има голямо наслояване на нечистотии. При такива условия, нищо не може да се учиш. Затова най-първо ще започнете с един процес на чистене, и после ще започнете с съзнанието. Ти си млад. Като дете играеш и мислиш, че ще завладееш света. По едно време, като станеш на 40-50 годишна възраст, започва обратния процес и казваш. Тази работа е трудна. По-после си казваш, остарях прегърбих се. И се чудиш как стана това. Не ти се иска вече да учиш. Преждевременно си устарял. Живял си със стари идеи. Това е задушаване. Сега другото заблуждение е, когато човек казва, като отида на небето. Как ще отидеш на небето, като си с тези стари възгледи? Ти казваш, устарях. и мислиш, че всичко е безсмислено. Това е лъжа. Това е сянката на живота. Ако това, което правиш, е в съгласие с истината, то вечно пребъдва. После ние минахме по уния светли била, окъпани от слънцето, които водят към седмото езеро. Най-горното малко езерце което учителя нарича главата, Шемхаа. Тук, като приседна на зелените поляни, край тихите води, учителя каза, Любовта е нещо съвсем неразбрано. Само който е опитал, я знае. Тя не може да се опише. Но има нещо, по което тя се познава. За онзи, когато не обичаш, не искаш нищо да направиш, а пък за онзи, когато обичаш, всичко можеш да направиш. Това чувство, чрез което всичко можеш да направиш, то е проява на любовта. Някои казват, условията са лоши. Не, условията са лоши, защото вървиш по лошия път. При любовта искаш да учиш. Тогава ставаш силен. Изгубиш ли това чувство, пък ставаш слаб. Това става моментално. Това е контакт. Туриш ли контакта, силен си. Изгубиш ли контакта, пак нямаш сила. Що ми изгубиш най-малкото равновесие в любовта? Не можеш да работиш. Например, имаш неразположение към един свой приятел. Работата ти не върви. Когато сърцето ви е пълно с любов, вие сте експедитивни. Всичко това става много лесно с любовта. Изчезна ли тя? Изчезва песента и човек казва Не ми се работи. Когато човек изгуби любовта, казва Нищо не искам, нито хората искам да срещам. Когато мамата изгуби любовта, хвърля дрехите си, събира обущата си, ходи боса и казва Нищо не искам, не ми трябва нищо. Щом изгубим любовта си, изгубваме своите мисли, желания и действия. Оставаме като суха, мъртва кост. И Тъй потребно е да обичаме. Ако в нашето сърце има любов, скърбите, недоразуменията, всичко това ще изчезне. Пред този свещен огън няма преграда в света, която да не се разтопи. Излъчвайте светлата струя на Божествената любов. Тогава ще придобиете мекота. Това е едно единствено средство за разхобавяване. Учителят даде следното ново мото, което изговорихме три пъти. Бог е любов. Божията любов съживява. Бог е мъдрост. Божията мъдрост освещава. Бог е истина. Божията истина освобождава.